Розділ 17. Дитя Грому Якби марсіяни мали за мету тільки руйнування, вони б могли знищити геть усе лондонське населення ще в понеділок, коли воно, зібравшись у величезний натовп, повільно розпливалося по навколишніх графствах. Потоки втікачів сунули не тільки через барнет, але й через... Це був не організований відступ, а панічна втеча, величезна й жахлива, позбавлена будь-якого ладу й певної мети. Шість мільйонів людей без беззбройних, без жодних припасів утікали хтозна куди. Це був початок краху цивілізації, гибелі людства. Повітроплавець міг би побачити під собою мережу довгих широких вулиць. Будинки, церкви, майдани, перехрестя, сади, і все стоїть пусткою, простерте як величезна карта, зачорнена в південних районах міста. Там, де Ілінг, Річмонд, Уимблдон, ніби чиєсь страхітливе перо понасадило чорних плям, і кожна та пляма невпинно розширювалася, розпливалася струмками на всі боки, перехлюпувала через пагорки і заповнювала кожен вибалок. Так розпливається на вимоці чорнильна пляма. А ззаду, за блакитними горбами, що височили на південь від річки, походжали туди-сюди блискучі марсіянські вежі, далі й далі спокійно і методично випускаючи хмари отруйних газів. Потім вони змивали те чорне покривало сильними струменями пари, відчуваючи себе господарями на захопленій території. Вони, мабуть-таки, не ставили собі за мету геть усе чисто знищити, а намагалися тільки внести цілковиту деморалізацію і зламати всякий опір. Вони висаджували в повітря порухові склади, обривали телеграфні дроти, де не де руйнували залізничні колії. Вони просто перетинали людству під колінне сухожилля. Очевидно, марсіяни також не квапилися загарбати побільше території і в той день, захопивши центральну частину Лондона, далі не йшли. Мабуть, велика частина лондонців залишалася в своїх домах і в понеділок вранці. Пізніше було встановлено, що багато з них загинуло від чорного газу. Від ранку й до полудня... Дивовижну картину являв собою лондонський порт. Там тислося багато найрізноманітніших суден, власники яких спокусилися великими грішми, що їх пропонували втікачі. Як розповідають, чимало людей стрибало у воду, щоб уплав дістатися на борт. Їх відштовхували баграми, і вони йшли на дно. Опівдні, над арками Блекфраєрського мосту, з'явилися смуги чорного газу і раптом весь порт став ареною безтямної паніки, сутичок, озвірілої боротьби. На човнах та баржах, що густо збилися перед північною аркою Тауерського мосту, матроси й вантажники несамовито відбивалися від людей, які з усіх боків дерлися на борт. Були навіть такі, що спускалися на опорах мосту. Коли ж через годину з-за клок Тауера з'явився марсіянин, Ідучи за течією темзи, біля Лаймгауза плавали самі уламки від суден. Я вже казав, що на землю прибув п'ятий циліндр. Шостий упав під Уимблдоном. Брат, оберігаючи жінок, які спали в колясці на ложку, бачив за горами зелений його спалах. У вівторок, сподіваючись усе ще виїхати морем, вони й далі з юрбами втікачів, Пробивалися на Колчестер Чутки, ніби марсіяни захопили Лондон, підтвердилися. Пришельців бачили під Гайгетом і навіть, як казали біля Ніздона. Але брат побачив їх тільки на другий день. Утікачам не вистачало харчів, і чужа власність перестала бути недоторканою. Фермери мусили зброєю захищати свої комори, худобу, пашню. Багато людей, так само як мій брат, прямували на схід, а найвідчайдушніші з них повертали у бік Лондона, аби тільки де-небудь роздобути харчів. Це були здебільшого жителі північних околиць столиці, які про чорний газ Знали тільки з чужих слів. До мого брата доходили чутки, що половина членів уряду зібралася в Бірмінгемі і що нібито заготовлено дуже багато вибухових речовин, щоб закладати автоматичні міни у Мідландських графствах. Казали, що Мідленська залізнична компанія відремонтувала дорогу, пошкоджену у перший день паніки, поновила перерване сполучення. І тепер із Сент-Олбенса, щоб там не скупчувалося занадто вже багато людей, поїзди йдуть на північ. У Чіпінг-Онгарі оповістили, що у північних містах є вдосталь борошна, яке мають розподіляти між головними втікачами. Одначе це не могло змінити братових намірів. Він та його супутниці увесь день посувалися на схід, але так і не бачили, щоб десь роздавали обіцяний хліб. Та й ніхто його не бачив. Уночі біля Приморсхілу впав сьомий циліндр. Помітила це міс Елфінстон, що якраз чатувала тоді, ділячи цей обов'язок з братом. У середу троє втікачів, переночували вони в полі, заховавшись у невижатій ще пшениці, дісталися до Челмсфорда. Тут якісь люди, що називалися Комітетом громадського харчування. Конфіскували в них поні на м'ясо, замість відшкодування пообіцявши видати їм наступного дня їхню пайку м'яса. Казали ніби марсіки. Парові баркаси, стемзи, яхти, моторки. Трохи далі стояли великі судна – вугільні, торговельні, пасажирські, нафтоналивні і всякі інші, навіть чепурні білосірі лайнери, що курсували між Саутгемптоном та Гамбургом. Уздовж Голубого берега під Блеквотером брат міг розрізнити скупчення човнів. Човнярі торгувалися з пасажирами, які стояли на суходолі. Утікачів тут збилося стільки, що вони загатили весь берег від Блеквотера, мало не до Молдона. За дві милі від берега стояло панцирне судно, майже зовсім занурене в воду, як здалося братові. Це був міноносець дитя Грому. Інших військових суден не видно було близько. Тільки Ген там, праворуч, на спокійній гладінні моря, у той час був мертвий штиль, здіймався чорний димок відміноносців Ламанської флотилії. Вони, вишукувавшись у довгу шеренгу проти гирла Темзи, стояли під парами, готові до бою, і стежили за наступом завойовників, без силі зупинити їх. Коли місіс Елфінстон побачила море, її охопив панічний жах, і хоч як її підбадьорювала родичка, все було марно. Вона ніколи не виїздила з Англії. Краще вже померти на рідній землі, аніж їхати кудись на чужину, і все таке інше. Сердешній жінці, видно, і французи здавалися мало не такими самими марсіянами. Ці два дні мандрів були для неї повні страждання, Відчаю й сліз. Вона тільки й думала про те, щоб повернутися до Стенмора. У Стенморі їй було завжди добре. У Стенморі вони зустрінуть її Джорджа. Насилу умовили жінку спуститися на берег, де братові пощастило привернути увагу кількох матросів невеличкого колісного пароплава Стемзи. Вони вислали човен і сторгувалися за 36 фунтів перевезти всіх трьох. Їхнє судно, казали вони, йде на Остенде. Було вже близько другої години, коли брати його супутниці, заплативши на трапах за свій проїзд, ступили на борт судна. А що тут була можливість, хай і за великі гроші, щось перекусити, то вони вирішили спершу підкріпитися на палубі. На борту вже набралося десь пасажирів сорок, багато з них віддали все до останнього пенса, аби тільки виїхати. Судно стояло біля Блеквотера аж до п'ятої години, доки пасажири не заповнили геть усі палуби. Певне, воно залишалось би там іще довше, якби десь із півдня не долинули гарматні вибухи. Ніби відповідаючи на них, міноносець пальнув з невеликої гармати і щось просигналізував прапорцями. Із його труб виривалися стовпи диму. Деякі пасажири запевняли, що стрілянина та доноситься із Шуберінеса, аж доки не помітили, що канонада наближається. Саме в цей час далеко на південному сході почали з моря підноситися одна за одною щогли трьох панцерників, над якими звивався чорний дим. Але братову увагу привернули якісь вибухи на півдні. Йому здалося, ніби в далекій сизії. Він неначе йшов у брід через мерехтливу драговину, що здавалося висіла між небом та землею. І ці двоє марсіян теж прямували до моря, ніби втрьох мали намір перетнути шлях тому скупченню суден, що збилися між Фаулнесом та Нейзом. Машина чмихала, налягаючи з останніх сил, під колесами нуртувала і пінилася вода. А проте суденце страшенно помалу тікало від наближення жахливої небезпеки. Глянувши на південний захід, брат помітив, що величезна підкова суден розпалася у паніці. Судна безладно розверталися, перекриваючи одне одному дорогу, ревіли сирени пароплавів, із труб валував дим, швидко підіймали вітрила, кожне металося на всі боки. Так захопило брата це видовище, так опанували ним думки про небезпеку, що він і не дивився у бік моря. Раптом різкий рух судна, воно круто повернуло, щоб не зіткнутися з іншим, скинув брата з лави, на якій він стояв. Довкола відразу збуджено закричали, затупотіли ногами, прокотилося лунке «Ура!» Тут судно дало крен, і брат упав. Схопившись на ноги, він помітив, за якихось сотню ярдів від їхнього суденця, що безпорадно гойдалося на хвилях, могутнє панцерне тіло, яке ніби лиміш, врізалося у воду, відкидаючи на два боки величезні спінені хвилі. Під ударами цих хвиль суденце то кренилося мало не до ватерлінії, то жалюгідно махало в повітрі лопатями коліс. Ціла злива бризок хлюпонула на брата і на мить зовсім засліпила. Коли він протер очі, величезне страховисько вже промайнуло далі і летіло до берега. Над водою виднів закутий у метал корпус судна, а з двох труб виривалися струменем дим і полум'я. Це був міноносець дитя Грому, що спішив рятувати судна, яким загрожувала небезпека. Міцно вхопившись за поруччя, брат перевів погляд від цього летючого левіафана на марсіян. Вони зійшлися і стояли втрьох так далеко в морі, що їхні три ноги були майже сховані у воді. Глибоко занурені, вони здавалися на великій відстані не такими страхітливими у порівнянні зі сталевим велетнем, кільватері якого безпорадно похитувалося суденце. Здавалося, марсіяни здивовано розглядають нового супротивника. Може, їм видалося, що цей гігант подібний до них? Диття грому швидко наближалося до них без жодного пострілу. Певне, це й дало змогу так близько підійти до ворога. Марсіяни не знали, як до нього поставитися один тільки снаряд, і вони враз пустили б його на дно своїм тепловим променем. Міноносець мчав з такою швидкістю, що за хвилину покрив половину відстані між суденцем наших утікачів та марсіянами він маячив темною плямою що дедалі меншала на тлі довгої смужечки Есекського берега. Раптом передній марсіянин опустив свою трубу і метнув на міноносця один балон чорного газу. Лівий борт судна почорнів, ніби на нього хлюпнули чорнилом. Темні клуби покотилися морем, але міноносець проскочив через них. Нашим утікачам їх же суденце сиділо низько у воді і сонце било їм просто вічі. Здавалося, що дитя грому уже серед марсіян. Потім їхні велетенські постаті, розходячись, стали відступати до берега. Один із них вхопив генератор теплового променя, спрямовуючи його навскоси донизу, і ціла хмара пари піднялася над морем, коли промінь торкнувся води. Крізь сталеву обшивку міноносця він певне пройшов, як розжарений до білого стержень проходить крізь аркуш паперу. Раптом вогненний струмінь пронизав клуби пари, марсіянин здригнувся і заточився. Замить другий постріл таки звалив його, і стовп води та пари метнувся високо вгору. Раз у раз гриміли гармати оповитого парою міноносця. Одне ядро впало поблизу суденця, піднявши цілу хмару води. Рикошетом воно відлетіло до інших суден і розбило на друзки, як. Два вигукнув капітан. Усі галасували. Маленький пароплав від носа до корми, дрижаво від шаленого радісного крику, підхопленого з першого на одному, другому, а далі і на всіх суднах і човнах, що вийшли в море. Кілька хвилин над водою стояла пара, ховаючи від очей третього марсіянина і далекий берег. Суденце наполегливо працювало лопатями, далі й далі відходячи від бойовища. Коли врешті пара осіла, натомість розплився такий чорний газ, що крізь його заслону годі було розгледіти міноносця чи третього марсіянина. Панцерники з моря підійшли ближче, і зупинилися між берегом та суденцем. Судно все йшло у відкрите море, а панцерники повільно наближалися до берега і досі не видного за мармуровою завісою пари і чорного газу, що змішуючись утворювали дивовижні візерунки. Ціла флотилія суден, рятуючись відходила на північний схід, між панцерниками та суденцем плавало кілька рибальських човнів. Надійшовши до поземної смуги газу і пари, які вже стали осідати, військові судна повернули на північ і швидко зникли у вечірніх сутінках. Берег розпливався, втрачав свої обриси, ховаючись у хмарах, що збиралися низько над західним обрієм. Несподіваності цієї золотавої ємли – Долинули гарматні постріли і виплили якісь чорні рухливі тіні. Пасажири метнулися до борту, вдивляючись у сліпуче сяйво заходу, але не могли нічого розгледіти. Піднялася хмара диму і заступила сонце. Суденце торувало свій шлях у безкраїй непевності. Сонце поринуло в сірі хмари, небо стало багряно-чорне, вгорі замерехтіла вечірня зоря. Було вже зовсім темно, коли раптом капітан щось вигукнув, показуючи рукою вдалечінь. Брат став напружено придивлятися. На заході із сірої сутіні щось навскоси вимайнуло в небо, в ясну чисту просторінь над хмарами, щось плескате, широке, величезне. Воно описало велику дугу, і повільно спускаючись... Зникло в таємничому мороці ночі. Над землею залягла густа темрява.